Martsoan hasi ginean erraiten eh, gure aserrea eta uh, grebaren uh, bidez, baina badilea ilabeteak erigarela negoziatzen bai gobernuarekin, bai eta ere uh, esentzefeko zuzendariekin, orduan uh, ez darritu behar, hainbeste uh, ilabete utzita pasat, pasatzen uh, diendea eta langileak aserretuta griban sartzea. Badakigu komunikazioa gure kontra dioko duela hain hitz, zenta sekulen edo osogutitan haipatzen da zertelako griban galen, ba, geienetan joaten dira erabiltza ilen ikustela, horra, ez duzu kontentzila, be ba ez ez dira kontent eta badakigu. Horra, erabiltza ileri, ez gila hoien kontra ali, baina ez gu beste biderik porukatzeko. Gribadugu uh, gauza bakarra eta gaur egun ez dira etremidetako langileen Gatik greban, uh, baizik eta nagusien gatik. Konkretukin ikanenuke hori post-sindikatu nagusiek deiturik TGV uh, bate dobi, beste erikez, uh, biatuko dela endaiatik, parixela, eta beste guziak autobuse zibiliko dira.